Аудіокниги українською від студії «Калідор». Продовжуємо мандрувати чарівною Україною нарнією разом із героями книги Клайва Стейпл з «Остання битва». Розділ дванадцятий. За дверима хліва. У запалі сутички Джил забулася і тому не виконала наказу стояти біля білої скелі раніше за інших. Вона кинулася бігти тільки тоді, коли почула заклик Тіріана. То й не дивно, що вона пристигла до скелі лише на якусь мить, раніш побратимів, які змушені були відступити із поля бою, навіть показуючи ворогу спину. Майже водночас усі вони обернулися і що постало перед їх очима. Торжествуючи, остраханці тягли щось, що відчайдушно впиралося і хвицалося до дверей страхітливого хліва. Коли ж на це щось впали відблиски багаття, стало зрозуміло, що це щось людина, і людиною цією був Юстас». Тіріан із Єдинорогом кинулися було визволяти, але було вже надто пізно. Височенний Остраханець, що підхопив Юстаса немов тюк, уже був ближче до дверей. Ззаду ж його прикривали іще із півдюжини бувалих воїнів. Вони стояли ланцюгом і наїжились списами, перегороджуючи шлях. У Джил самі собою покотилися сльози, і вона відвела погляд. «Навіть коли очі на мокрому місці, тятва повинна лишатися сухою», – нагадала вона собі. «Обережно! Стріла!» – раптом скрикнув погін. Усі нагнулися. Хто міг, опустив забороло. Собаки залягли за людьми. І справді. У них над головами просвистіло декілька стріл, та незабаром стало зрозуміло. Цілі у тих стріл цього разу були інші. Гріфл зі своїми гномами холоднокровно стріляв у остраханців. — Краще натягуйте ви, хлопці, — наставляв своїх стрільців Гріфл. — Ганужба разом, цільмося, не впустимо смаглолицих. Нам вони потрібні не більше, ніж мавпи, леви і... і королі. Гноми тільки за гномів. Егеш, щоб там не говорили про гномів, а відваги їм не позичати. Що здавалося б простіше? Втекти і зачаїтися днебудь у глухій затишній місцині та перечекати там лиху годину. А вони от маєш то проти одних виступлять, то проти інших, лише зрідка даючи собі перепочинок, поки ті інші б'ються проміж себе. Правду сказав Гріфл. За Нарнію для гномів. Чого, однак, не врахували кращі лучники Нарнії, так це міцності остраханських кольчуг. А стріляти по броні, погодьтеся, це не зовсім те, що стріляти у беззахисних коней. А окрім кольчуг, у острахенців був іще й воєнначальник. Тридцять лишаються на місці, скомандував Ріжда. В два ока пилюйте божевільних біля білої скелі. Решта за мною. Провчимо цих дітей під земеля. Тіріан із побратимами і досі не могли відсапатися після виласки. І залишалося їм тільки й того, що стояти і дивитися, як Таркаан повів своїх воїнів давати гномам науку. На той час багаття вже згасало. Жарини відкидали темно-багряні відблиски, а місце великого зібрання геть спорожніло. Зблизки багаття вихоплювали у сутінках тільки непевні фігури гномів та остраханців. Судячи з шуму битви, гноми чинили відчайдушний опір. Час від часу, крізь брязки тмечів та дзвін кольчуг, долинали прокльони, які посилав Гріфул на голови остраханців, а також гучний голос Таркана, що вигукував «Брати живцем! Намагайтеся брати живцем!» Який би бій не розгорнувся там у Темряві, але йшов він недовго. Незабаром галас ущух. Потім Джил спостерегла, як Таркаан повернувся до хліва, а слідом за ним простували одинадцять остраханців, волочучи на арканах одинадцять гномів. Де ділися решта, чи то загинули у бою, чи зникли безвісти, лишалося таємницею. «Кену та їх усіх!» «У святилище Таша!» – коротко розпорядився Таркаан. І всі одинадцять гномів один по одному були кинуті у чорну пащу хліва. Потім двері знову зачинилися. Ріждо відступив на крок, вклонився хліву і промовив. «Прийми ж свою вогненну жертву, владарю Таша!» Усі остраханці – Заходилися стукотіти пласкою стороною меча об свої щити, повторюючи на всі лади. Таше, Таше, о, ненаситний Таше, великий і невблаганний. Ні про якого ташлана, звісно, жоден із них більше не згадував. Маленький загін біля білої скелі спостерігав за тим, що відбувалося, перешіптуючись упівголоса. У розколеній скелі вони натрапили на тоненький струмінь води і поспішили вгамувати спрагу. Джил, Погін та Король, збираючи воду у пригоршні, а їх чотириногі друзі хлебчучи із калюжи, що натекла біля підніжжя. Сила спраги змусила стражденних забути про все інше, а проста вода із джерела здалася їм найліпшим напоєм на світі. Буває таке, буває, що навіть звичайнісінька вода може подарувати незвичайне щастя. Ох, чують мої кісточки, і ще до ранку всі ми пройдемо крізь ті двері, зітхнув погін. Хоча особисто мені спадає на думку тисяча і одна смерть, якими я готовий був би померти замість цієї Воїстину, кивнув король Тіріан Зловісні двері, на пащеку схожі Невже, ну невже, нічогісінько не можна зробити, аби все це припинилося Почувся тремтливий голосок Джил Ні, серце моє, діамант потерся носом об її руку Може бути, що ці двері стануть для нас дверима у світ Аслана, і ще сьогодні ми постанемо перед його очі і розділимо із ним вечерю». Поки вони так говорили, Таркан Ріжда вийшов із гурту астраханців і наблизився до Білої скелі, аби втікачі чули кожне його слово. Отож, ось що вони почули. Слухайте всі, якщо кабан, собаки та єдиноріг здадуться мені на милість, я їм подарую життя. Решту життя кабан проведе у затишній клітці у садах великого тісрока. Собаки кожен матиме побутці на псарні тісрока, а єдиноріг кататиме для потіхи візок, але лише після того, як я відпиляю йому ріг. «Щодо інших, орла, дітей та от того впертюха, який іменує себе королем, то їм пощади немає. Їх усіх віддадуть на волю, на волю Таша!» У відповідь на це він почув гарчання. «Що ж, ви прийняли рішення самі!» – сказав Таркан Ріжда і махнув рукою своїм воякам. «Уперед!» «Двоногих взяти живцем, чотириногих убивайте на місці!» Так почалась остання битва короля. Битва, яка із самого початку була приречена на поразку. Ворог перевершував числом, умінням та зброєю, бо що ти зробиш, маючи меч проти довгих списів? Минули ті часи коли острахенці, що пробиралися у нарнію по одному чи по двоє, передягаючись мирними купцями, приховували під одягом тільки меч. Спис же так ніяк не сховаєш. А нові, які прибули відкрито, коли круть уже брав гору, не крилися і не ховалися під личиною прислушників чи старих купців. Вони впевнено йшли похідним маршем, і списи уже не лишали жодних сумнівів щодо того, кого ти бачиш перед собою, згорбленого старця чи воїна у розквіті сил. Спис вирішував усе. І у поєдинку із кабаном з його куцими іклами, і в бою із єдинорогом. Достатньо було тільки вчасно спрямувати вістря списа, і звіря буде спинено. Стрій списів насувався необлаганно на Тіріана та його друзів і грянув бій не на життя, а на смерть. Не слід одначе думати, що побратими билися лише із вітчаю і тільки вітчай володів їхніми серцями. Коли твій кожен м'яз напружений, і ти пірнаєш, то підвістря списа, то перестрибуєш через наконечник його, коли випад робиш і крутишся на місці, то страху і смутку тебе уже не наздогнати. Тіріан бачив, що загін його приречений, і нікому він допомогти не у змозі. Краємока, він помітив, як віддалік упав безстрашний дикий кабан. На іншому фланзі шалено продовжував битися діамант – Крізь гущавину бою, він спостерігав, як кремезний остраханець волочить за волосся джил. Та на те, аби думати про все це, ворог не лишав тіряну жодної миті. Одна єдина думка заволоділа ним думка про те, як би віддати своє життя якнайдорожче. Та навіть у цьому удача, здавалося, покинула його. Все далі й далі тягло його від білої скелі, що захищала йому досі спину. Коли б'єшся із дюжиною ворогів, доводиться чіплятися за кожнісіньку можливість чи то вислузнути з-під удару, чи то завдати удару самому у незахищені груди чи шию. Декілька таких ударів, і ти уже далеко від того місця, де почалася битва. Ось і Тіріан раптом виявив, що чи то з волі, чи з неволі, а його зносить праворуч усе ближче і ближче до хліва. Майнула думка, що треба б триматися від нього якнайдалі, але чому? У запалі бою він не пригадав, та навіть якби й пригадав, вдіяти він все одно не міг нічого. У якусь мить він схрестив мечі з самим Тарканом. Вогнище було перед ним, а за спиною уже темнів хлів І тут він зрозумів, ворог від початку вів його сюди Ось уже і двоє остраханців придержують двері, аби їх зачинити, щойно він опиниться всередині Ось і Таркаан вперто насідає, змушуючи відступати іще далі і далі Останній крок, і він уже на порозі та перш ніж зникнути, Тіріан вирішив ступити іще один крок. Він відкинув меча. Ошалешений його супротивник на якусь мить застиг, а Тіріан пірнув під ятаган, який просвистів у нього над головою, і опинився зовсім поруч із ріждою. Обома руками він вхопив його за пояс і рвонув Таркаана слідом за собою. Таким... І був його останній крок. «Війди і стрінься із Ташем!» – крикнув він наостанок. Почувся розкотистий гуркіт, земля здригнулася, і так само, як і з Крутем, осяяло сліпуче світло. На дворі остраханці злякано залементували «Таш! Таш! Таш!» Хтось навіть забарабанив у двері. Але врятувати начальника не кинувся ніхто. Якщо вже той придався Ташу, то так тому й бути. Решта ж із них на зустрічі з Ташем не поспішали. А Тіріан, мить другу, не міг збагнути ані де він, ані що із ним, ані навіть хто він взагалі такий. Потім він покліпав повіками». У середині, як виявилося, було не так уже й темно, як здавалося з надвору. Навпаки, усе було яскраво освітлено, від того світла очі кліпали самі собою. Він обернувся подивитися на Ріжду, але той не удостоїв його поглядом. Ріжді було не до нього. Ріжда, що сили волав, тицюючи пальцем кудись вперед, а тоді затулив обличчя руками і впав ниць, не підводячи голови. Тіріан подивився туди, куди тицяв пальцем ріжда, і все зрозумів. До них сунуло щось, хай і не настільки величезне, як те, що бачили вони з вежі, проте набагато більше за будь-яку людину. Словом, це була та сама істота. А були у неї голова грифа, чотири руки, розверстий пташиний дзьоб та палаючі очі. Із дзьоба випорснули слова, дуже схожі на клекі. — Ти викликав мене бонарні, тарка І І ось я, я тут! Що ж ти, ти скажеш мені? У відповідь, ані звуку, і навіть голови ріжда не підвів. Його трусило немов від гикавки. Що ж, сміливець у бою він розгубив до половини свою хоробрість, коли в його голові зародилася здогадка, що та ж це зовсім не вигадка. Нараз, нагнувшись бутім курка, щоб дзьобнути черв'яка, таж підхопив тарка на ріжду під пахву правої з верхніх рук, і втупив своє застигле око в Тіріана. Для цього довелося повернути голову, бо прямо перед собою птах дивитися не може. Та тієї миті десь із-за спини у страшного птаха почувся могутній та спокійний, наче рокіт морського прибою у розпалі літа голос. «Іди геть, чудовиську!» і забирай свою законну здобич із собою в ім'я слана і батька його, владики Сущого. Мить і чудовицько зникло, несучи у пазурах Таркаана Ріжду. А Тір'ян узявся озиратися по боках, намагаючись вгадати, чи не почувся йому цей голос. І тут... Серце його забилося навіть сильніше, ніж під час битви. Перед ним стояли сім королів і королев Нарні у блискучих шатах. На королях до того ж зблискували кольчуги тонкого плетива, а в руках сяяли оголені мечі. Тір'ян скаменувся. Гречно вклонився і хотів був сказати щось таке, що пасує зустрічі, але наймолодша із королев зненацька засміялася. Тіріан придивився і охнув від подиву. Прекрасною юною королевою була не хто інша, як Джил. Але ця Джил була зовсім не такою, якою він запам'ятав її в останньому бою. У той було замурзане обличчя у патьоках сліз і бруду. Була вона в старенькій, благенькій сукенці, що сповзала з плеча. Ні-ні, від цієї джил віяли про холода і свіжість, не би вона щойно вийшла із королівської купальні. Спочатку видалося, ніби вона раптом подорослішала, та придивившись, він вирішив, що ні. Потім його знову опанували сумніви, і так, вкінець, заплутавшись, він облишив про це думати. Тим більше, що він упізнав наймолодшого із королів. Ним був, безперечно, Юстас Юстас, який перемінився так само, як і Джил. Та тут же. Кірян відчув незручність. Негоже королю з'являтися перед людьми у крові та бруді, у поту та порохняві битви. Але не встиг він про те й подумати, як відчув, що він теж змінився. Він шкірою відчув чистоту та свіжість, а коли глянув додолу, то обімлів. На ньому були шати що він і сам би одягнув для урочистостей у Кейр-Паравелі. Це жодним чином не означало, що йому було у них незручно, ні. В нарні вміли шити і кроїти так, аби красиве водночас було і зручним. І це при тому, що тут ніхто і гадки не мав про такі штуки, як крохмаль, фланелева підбивка або туї хитрі резинки та підв'язки. «Сір!» Сказала Джил, виходячи вперед і зробивши чудовий реверанс. «Дозвольте мені представити вас Пітеру, великому королю Нарні». Тіріану не довелося ані довідуватися, ані перепитувати, хто із королів Верховний, оскільки він знав його і так, із пам'яті колишнього сну, та наяву, але короля був сповнений не примарної, а земної шляхетності. І Тіріан ступив крок вперед, і схилив коліно, і поцілував руку верховного короля Пітера. «Бажаним гостем будеш ти у серці моєму», – сказав він. І великий король підняв його із колін і поцілував в обидві щоки, як це заведено у королів. Потім представив старшій королеві, яка хоч і називалася старшою, але не мала ані зморшок на чолі, ані сріблястого пасма серед густого волосся, нічого такого, що видавало б у ній давній вік. Сір, це леді Полі, відрекомендував її Пітер. Вона була тут у нарні у перший день творіння, коли, за словами слана, Стали рости дерева і заговорили звірі. Потім він підвів Тіріана до могутнього воїна із довгою погруди бородою. Лик його був сповнений мудрості. А це, мовив король, це брат наш, король Едмунд, а поруч королева Люсі, моя сестра. Сір, коли всі були названі йому, наважився нарешті спитати Тіріан. Коли я прочитав усі хроніки і правильно їх зрозумів, то тут серед вас не вистачає іще однієї сестри. У вашої величності була ще сестра. То де ж королева Сюзан? Сестра наша, відповів Пітер коротко і суворо, вже більше не з нами. Вона сама давно вже зреклася. Відповів за нього наймудріший Юстас. І скільки ми не намагалися заговорити про Нарнію, вона щоразу відмахувалася. «Охота ж вам пам'ять займати такими дрібницями. Хіба мало хто грав у таке, коли був дитиною?» Ось такими були її слова. «Бідолашна Сьюзен», – зітхнула Джил. «Сьогодні її хвилюють зовсім інші речі» панчохи із нейлону, губна помада та запрошення на вечірки. Втій, їй завжди хотілося якнайшвидше стати дорослою. «Воістину», – відгукнулася на ці слова Леді Полі, – «хотілося б мені, аби вона і справді подорослішала. Усі шкільні її роки даремно пролетіли у спробах стати такою, якою вона є тепер». І промайне усе життя у спробах залишатися такою якомога довше. Ось і виходить, що до найбезглуздішого із віків вона поспішала дорости на всі жили, а досягнувши його, настільки ж метушливо намагається лишатися у цьому віці. Ось безглуздя суєти і суєта безглуздя. Годі нам уже про це перервав їх розмову, спохмурнівши великий король Пітер. «Погляньте краще, який тут чудовий сад! Які у ньому неймовірні плоди! Скуштуйте їх неодмінно!» І лише тепер Тіріан роззирнувся. І справді більш неймовірну пригоду оді було собі уявити. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги Клайва за «Остання битва» – крайньої книги із серії «Хроніки Нарній. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія. Ну і, звичайно ж, не забувайте підписуватись, вподобувати це відео і розповсюджувати його в соціальних мережах. Української має бути більше! Ну а ми з вами почуємося скоро у наступній частині. Не спіняти ж цю розповідь посередині.